פרק ט. הוסיף ואמר להם, אמן, אומר אני לכם, שיש מן העומדים פה אשר לא יטמו מוות, עד כי את מלכות האלוהים באה בגבורה. אחרי שישה ימים, לקח איתו ישועה את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן. הוא העלה אותם להר גבוה לבדם והשתנה לעיניהם. בגדיו הבריקו והלבינו עד מאוד. עד כדי כך, אין כובש סלי אדמות יכול להלבין בגדים. אז נראו אליהם אליהו ומשה, והם מדברים עם ישוע. הגיב כיפה ואמר אל ישוע, רבי, טוב שאנו כאן. נעשינה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. הוא לא ידע מה לומר, שכן הוא וחבריו פחדו מאוד. והנה הופיע ענן ושחח עליהם, יצא קול מתוך הענן, זה בני אהובי, אליו תשמעון. ופתאום, בהסתכלם סביב, לא ראו עוד איש איתם מלבד ישוע. כשירדו מן ההר, ציווה עליהם שלא יגידו לאיש מה שראו עד אשר יקום בן האדם מן המתים. הם שמו לבם לדבר וחקרו בינם לבין עצמם מה פירוש לקום מן המתים. שאלו אותו, מדוע אומרים הסופרים כי אליהו צריך לבוא תחילה? השיב להם, אליהו אמנם יבוא ראשונה וישיב את הכל. ואיך כתוב על בן האדם, שיסבול הרבה וימאסו בו? ברם, אומר אני לכם, כי אכן בא אליהו ועשו בו כרצונם, ככתוב עליו. כאשר באו אל התלמידים, ראו עם רב סביב להם, וסופרים מתווכחים איתם. כולי המון, ברגע שראו אותו, טמאו מאוד ורצו אליו, וברכו בברכת שלום. שאל אותם, על מה אתם מתווכחים איתם? השיב לו אחד מני המון, רבי, הבאתי אליך את בני, אשר רוח אילמת בקרבו, בכל מקום הרוח אוחזת בו ומפילה אותו, והוא מעלה קצף, חורק שיניו וגופו מתקשה. אמרתי לתלמידיך, שיגרשו אותה, אך לא יכלו. השיב ואמר להם, אוי, דור חסר אמונה, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? הביאו אותו אלי. הביאו אותו אליו, ראתה הרוח את ישועה, ומיד זעזעה את הילד. הוא ארצה מתגולל ומעלה קצף. שאל ישועה את אביו, ממתי זה קורה לו? השיב, מקטנותו, ופעמים רבות גם הפילה אותו על אש ולתוך מים כדי להמית אותו. אבל אם אתה יכול לעשות משהו, רחם עלינו ועזור לנו. אמר לו ישועה, אם אתה יכול, הרי הכל אפשרי למאמין. מיד צעק אבי הילד ואמר, אני מאמין, עזור נא לי בחסרון אמונתי. כשראה ישועה המון עם רצים ומתקבצים, גער ברוח הטמעה ואמר לה, רוח אילמת וחירשת, אני מצווך, צאי ממנו ואל תיכנסי בו עוד. היא צעקה, זעזעה אותו מאוד ויצאה. הוא היה כמת, ורבים אמרו שהוא מת. אחז ישוע את ידו, הקים אותו, והוא קם. כשנכנס ישוע הביתה, שאלו תלמידיו, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותה? השיב להם, המין הזה אינו יכול לצאת, אלא בתפילה. יצאו משם ועברו דרך הגליל. הוא לא רצה שזה ייוודע לאיש, שכן לימד את תלמידיו ואמר להם, בן האדם יימסר לידי אנשים וייהרגו, ושלושה ימים אחרי שייהרגו, יקום. אך הם לא הבינו את הדבר ופחדו לשאול אותו. הם באו לכפר נחום, וכשהיו בבית, שאל אותם, על מה התווכחתם בדרך? שתקו ולא ענו, שכן התווכחו בדרך זה עם זה, מי הגדול שבהם. ישב וקרא לשנים עשר ואמר להם, מי שרוצה להיות ראשון, יהיה אחרון לכל ומשרת לכל. לקח ילד והעמיד אותו ביניהם, חיבק אותו ואמר להם, כל המקבל ילד אחד כזה בשמי, אותי הוא מקבל. והמקבל אותי אינו מקבל אותי אלא את אשר שלחני. אמר לו יוחנן, רבי, ראינו איש מגרש שדים בשמחה, שאיננו הולך אחרינו, ומנענו בעדו, כי אינו הולך אחרינו. אמר ישועה, אל תמנעו בעדו, כי אין איש אשר יעשה גבורה בשמי, ומיד יוכל לדבר על ההיראות. כי מי שאינו נגדנו, הוא בעדנו. כל המשקה אתכם כוס מים משום של המשיח. אמן, אני אומר לכם שלא יהווה את שכרו. וכל המכשיל, אחד מן הקטנים האלה המאמינים, מוטב לו שתונח אבן ריחיים סביב צווארו ויושלח לים. אם ידך תכשיל אותך, קצץ אותה. מוטב לך לבוא לחיים גידם מאשר לבוא עם שתי ידיים לגיהנום ולאש הבלתי נכבד. במקום אשר תולעתם אינה מתה והאש אינה נכבדת. ואם רגלך תכשיל אותך, קצץ אותה. מוטב לך לבוא לחיים קטעה מהיות מושלך לגיהנום עם שתי רגליים. אל האש הבלתי נכבד, במקום אשר תולעתם אינה מתה, והאש אינה נכבד. אם אינך תכשיל אותך, עקור אותה. מוטב לך לבוא למלכות האלוהים עם עין אחת, מהיות מושלך לגיהנום עם שתי עיניים, במקום אשר תולעתם אינה מתה, והאש אינה נכבד. אין כל איש האש יומלך, וכל קורבן במלח יומלך. המלח טוב הוא, אך אם המלח נהיה תפל, במה תתאבלו אותו? יהא מלח בקרבכם, ואהיו בשלום זה עם זה.